Lúkasar Guðspjall, fymti kafli Nú bar svo til að Jésús stóð við Genesaretvatn og mannfjöldin þrengdi staðunum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann tvo báta við vatnið en fiskimenninni voru farnir í land og þvoðu nettsín. Hann fór út í þann bátinn er símunátti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi. Settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðusinni, sagði hann við Sýmon Legg þú út á djúbið og leggjið neti ykkar til fiskjar. Sýmon svaraði Meistari, við höfum strýtað í alla nótt og ekkert fengið en fyrst þú segir það skal ég leggja netin. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska en neð þeirra tókuðu að ripna. Bentu þeir þá félugum sínum á hinnum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru soknir. Þegar Sýmon Pétur sá þetta, fjallan á knið fram með fyrir Jésu og sagði Far þú frá mér, drottinn, því að ég er syndugur maður. En feldur kom á hann og alla þá sem með honum voru, Vegna fiskaplans er þeirrið þau fengið. Eins varum Jakob og Jóhannes sepeteu sinni, félaga Símunar. Jésús sagði þá við Símun. Óttast þú ekki. Hérðan í frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáðu allt og fylgdónum. Svo bar við, er Jésús var einni borginni að þar var maður allt ekki líkþrá hann sá Jésú fjall fram fyrir honum og bað hann drottinn ef þú vilt getur þú mig Jésús rétt út höndina snart hann og mælti ég vil verð þú reynd jafn skjótt hvarf á honum líkþráin og hann bauð honum að segja þetta engum En far þú, sagðan, sín þig prestinum og fórna fyrir reynsum þína eins og Móse bauð, þeim til vitnisburðar. En frekninum Jésu breyttist út því meir og menn komu hópum saman til að líða áan hann og læknast af meinum sínum. En Jésus drósi í hlje og fór til óbyðra staða og baðst þar fyrir. Dagn okkur var Jésús að kenna. Þar sátu faríser og lögmálskennendur komnur úr hverju þorpi í Galíleu og Júteu og frá Jérúsalem og kraftur drottins var með honum til að lækna. Komu þá menn með lámamann í rekkju og reyndu að ber hann inn og leggja hann fyrir framan Jésu. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann, og fóruð því upp á þak og letu hann síga í rekjunni niður um helluþekjuna beint fram fyrir Jésu. Og er Jésús sá trú þeirra, sagði hann, Maður, sindir þínar er þeir fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farisegarnir að hugsa með sér Hver er sá er fer með slíka Guð löstun? Hver getur fyrirgefið sindir nema Guð einn? En Jésús skinjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá Hvað hugsið þið í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldrað að segja Sindir þínar eru þér fyrirgefnar, eða segja, Statt upp og gakk. En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa sindir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð madurinn upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafi leið á, fór heim til sín og lofaði guð. En allir voru furðu lostnir og lofuðu guð og þeir eruðu óttasleiknir og sögðu Óskiljanlegt er það sem við höfum séð í dag. Eftir þetta fór Jésús út. Þá sá hann tollheimtumann, lefið í hann afni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann Fylg þú mér og hann stóð upp, yfigg allt og fylgd honum. Lefi bjó honum vislumikla í húsið sínu og þar satt að borði með þeim mikill fjöldi tóllheimtumanna og annara. En farið segjarnir og fræði menn þeirra vönduðu um við lærisveina hans og sögðu Hvers vegna ég tefiði og drekkið með tóllheimtumönnum og ber sindugum? Og Jésús svaraði þeim Ekki þurfa heilbriðir læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta til aftur hvarfs, heldur syndara. En fari farisegarnir og fræðumennirnir sögðu við Jésu, Lærisveinar Jóhannessar fasta oft og fara með bænir, og eins lærisveinar okkar, en þínir, eta og drekka. Jésu sagði við þá, Hvort getið þið ætlað brúkupsgestum að fasta meðan brúkuminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er blúguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum. Jesús sagði þeim einnig líkingu. Enginn rýfur bót af nýju fati og lætur á gamalt fatt, því að bæði rýfur hann þá nýja fattið og bótinn af því ekki hinnu gamla. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir nýja vínnið belgina og fer niður en belgirnir ónýtast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi og enginn sem drukki hefur gamalt vín vill nýtt því að hann segir hér gamla er gott.